saffat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 182 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And olsun Rəbbinə ibadət üçün səmada səf-səf duranlara, Mələklərə, Buludları qovduqca qovanlara, Yaxud şeytanların pis əməllərinə mani olanlara, İnsanlara günah işlər görməyi qadağan edənlərə Və Qur'an oxuyanlara. Həqiqətən sizin Allahınız birdir. O göylərin və yerin Və oğların arasında olanların Bütün məhlugatın Rəbbidir. Məşriqlərin, şərqin və qərbin, Günəşin, ayın və ulduzların Doğub batdığı yerlərində Rəbbi O'dur. Biz sizə ən yaxın olan göyüzünü, Dünya səmasını ulduzlarla bəzədik. Biz həm də göyü, İtaətdən çıxmış hər bir şeytandan qoruduq. Onlar, Ali bəzmə, yuxarı aləmə. Mələklər aləminin söhbətlərinə qulaq asa bilməz və hər tərəfdən axan ulduzlar vasitəsilə qovulu batılar. Səmadan kənar ediləllər onları daimi bir əzab gözləyir. Ancaq şeytanlar içərisində mələklərin söhbətlərindən bir sözü Bir xəbəri çırpışdıran, Oğrun-oğrun öryenən olsa, Onu da dərhal yandırıb yaxan bir ulduz, Hər şey dəlib keçən bir məşəl təqib edər. İndi, Ya Peyğəmbər, Bu müşriklərdən soruş, Onları yaratmaq çətindir, Yoxsa bizim başqa yarattıqlarımızı? Aqı biz onları, İnsanların babası Adəmi, yapışqan kimi bir palçıqdan yarattı. Bəli, sən onlara, müşriklərin Allahın güdret əlamətlərini gördüyü halda, qiyamətə inanmamalarına təəccüblənirsən, onarsa sənin bu inamına istehsa edirlər. Onlara, Qur'anla Allahın dəlilləri ilə öyüd nəsihət verildiyi də, Düşünüb ibrət almazlar Bir möcüzə gördüyü də, də ona istihza edərlər Və belə deyərlər Bu ancaq Açıq aşkar bir seyrdir Məyər biz öldüyüdən Torpaq və sürsünü yolduqdan sonra dirildiləcəyikmi? Eləcə də bizdən əvvəlki atalarımız Dirildiləcəklərmi? Ya Peyğəmbər de. Bəli, özü də zəlil xar olaraq dirildiləcəksiniz. O, yalnız dəhşətli bir səsdən, İsrafilin Suuru ikinci dəfə üfrüməsindən ibarətdir. Onlar dərhal dirilib başlarına gətirilən müsibətlərə baxacaqlar və deyəcəklər, vay halımıza, bu, haqq hesab günü, cəza günüdür. Mələhlər isə onlara belə deyəcəklər, bu, Dünyada yalan hesap ettiğiniz Hakk ile batili müminle kafiri Ayırt etme günüdür Allah meleklere Böyle buyuracaktır Yığın bir yere Zülm küfredenleri Oların hem Taylarını ve ibadet Ettiğilerini Allah'tan gayri Onlara cehennem yolunu Gösterin Onları tutub saxlayın, çünki soruğu sual olunacaqlar. Mələklər isteyəzə ilə onlara deyəcəklər, sizə nə olub ki, bugün dünyadakı kimi bir-birinizə kömək edə bilmirsiz? Bəli, onlar bugün Allahın əmrinə tabi olmuşlar. Onların bir qismi tabi olanlar, digəri öz başları ilə çənə boğaz olmağa başlayacaq. Təbi olanlar öz başçılarına deyəcəklər, siz bizim yanımıza özünüzün haqlı olduğunuz barədə andamanla bizim bərəkətli və uğurlu saydığımız sağ tərəfdən gəlirdiniz. Əslində isə bizi haq yoldan azdırmısız. Başçılar deyəcəklər, xeyr, siz Allahın vəhdaniyyətinə inanmırdınız və bizim vəhdaniyyətinə Sizin üzərinizdə heç bir hökmümüz də yox idi Xeyr, siz özünüz azğın günah etməkdə həddaşmış bir qövmidiz Buna görə də Rəbbimizin sözü, əzab vədəsi bizim barəmizdə gerçəkləşdi Biz mütləq əzabı dadacıyıq Biz sizi yoldan işartdıq Çünki biz özümüz yoldan çıxmış kimsələri idik. O gün hamısı əzaba, cəhənnə moduna yanmağa şərik olacaqlar. Həqiqətən biz günahkarlarla belə rəftar edirik. Onlara, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi zaman, təkəbbür göstərirdilər. Və biz heç divana bir şairdən ötürü, Tanrılarımızı tərk edərik mi deyirdilər? Xeyr, o haqla, Qur'anla gəldi və özündən əvvəlki peyğəmbərləri təsdiq etdi. Siz, müşriklər, şiddətli əzabı müqləqdadacaqsız. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsız. Allahın müxlis bəndələri isə müstəsnadılar. Onlara cəza verilməyəcəkdir. Məz onlar üçün məlum bir ruzu vardır. Onlar üçün növbə növ meyvələr var. Onlar hörmətə, şərəfə nail olacaqlar. Nəyim cənnətlərində. Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbə üzəyləşəcəklər. Onlar üçün cənnət sağqları tərəfindən adamı kefləndirməyən, bəhişdə çay kimi axan Şərab dolu piyalələr dolandırılacaqdır. Ağab bax, özü də içənlərə ləzzət verən bir şarab Onun içində, dünyadaki şərabdan fərqli olaraq, Ağlı başdan çıxaran, baş ağrısı, süslü verən heç bir şey yoxdur. Onlar ondan məhzlə olmazlar. Onların yanında gözəl, iri gözlü, Baxışları çoxdur. Yalnız ərlərinə dikilmiş zövcələr olacaqdır Onlar sanki örtülü, bağlı, heç bir əldə eməmiş Qabıqı içində təzətər qalmış Ağab-bağ yumurtadılar Yaxud sədəf içində gizlənmiş incidirlər Onlar bir-biri ilə dünyada gördükləri barədə Sorğu-suala, söz-söhbətə başlayacaqlar Onlardan biri belə deyəcək Mənim bir yoldaşım var idi O deyirdi Sən doğrudan da inanmırsan ki Biz öldüydən Torpaq və sürsümüyü olduqdan sonra Dirildilib sorğu sual olunacaq Və əməllərimizə görə cəzalandırılacaq Sonra həmin şəxs Cənnətdəki yoldaşlarına deyəcək Siz indi onun nə halda olduğunu bilirsinizmə? Olar xeyr deyə cevab verəcəklər O özü baxıb onu Yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək Və ona üst tutub deyəcəkdir Allah'a and olsun ki Sən az qala məni yoldan çıxardım məhv edəcəydin Əgər Rəbbimin lütfu olmasaydı Mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım Biz artıq ölməyəcək elə deyilmi? Dünyadakı ilk ölümümüz istisna olmaqla Biz əzab da görməyəcəyik Həqiqətən bu böyük qurtuluşdur, uğurdu Qoy dünyada çalışanlar bunun üçün Belə bir əbədi səadət uğrunda çalışsınlar Ey insanlar, qonaq olmağa Ziyafət üçün bu cənnət yaxşıdır Yoxsa cəhənnəmdəki pis qoxulu Meyvəsi zəhər kimi acı zəkkum ağacı. Biz onu zalimlər, cəhənnəm istisində heç bir ağac bitməz deyən kafirlər üçün bir bəla dərd etdik. O, elə bir ağacdır ki, cəhənnəmin laf dibindən, cəhənnəm odunun içindən çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir, olduqca çirkin və əcaibdir. Onlar cəhənnəm əhli ondan yiyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar. Sonra onlar üçün içməyə qaynar su ilə qatışmış irin var. Daha sonra onların qaydacağı yer mütləq yenə cəhənnəmdir. Çünki onlar atalarını dünyada haq yoldan azmış gördülər. Bununla belə yürə yürə onların ardınca düşüb getdilər. Həqiqətən onlardan, müşriklərdən əvvəlkilərin, keçmiş ümmətlərin əksəriyyəti haq yoldan azmışdır. And olsun ki, biz onlara Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbərlər göndərmişdik. Ya Mühəmməd, bir gör o qorxudulanların, lakin düz yola gəlməyənlərin ahırı necə oldu? Yalnız Allahın sadiq bəndələrindən başqa onlara heç bir əzav verilmədi. Həqiqətən, Nuh öz tayfasının məhv edilməsi barədə bizə dua etmiş, onun duası necə də gözəl qəbul olunmuşdur. Biz Nuh gövmünü suda boğub, onu və ailəsini böyük fəlakətdən qutardıq. Məz onun nəslini qiyamətə qədər yeryüzündə bağı etdik. Sonradan gələnlər içərisində, Onun üçün yaxşı ad, Gözəl xatıra qoydur. Onu belə yad edirlər. Bütün aləmlər bəşər əhli içərisində Nuh'a salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini Belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, O bizim mömin bəndələrimizdən idi. Sonra başqalarını, Nuh'a iman gətirməyənləri suda boğduq. Həqiqətən İbrahim də onun yolu ilə gedənlərdən Nuhun firqəsindən idi. O zaman o öz Rəbbinin hüzuruna tərtəmiz bir qəlblə gəlmişdi. Həmin vaxt o, atasına və tayfasına belə demişdi. Siz nəyə ibadət edirsiniz? Allahı qoyub yalancı tənrlarımı istəyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində zənniniz nədir? Onun ruzisini yiyib bütlərə tapınırsınız, məyər bunun cəzasını çəkməyəcəksiniz? İbrahim ulduzlara bir nəzər saldı və ətrafındakıları özündən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə dedi, mən xəstəyəm. İbrahimin yanındakılar xəstəliyin onlara yoluxmasından qorxaraq Həm də o gün qeyd edəcəkləri bayrama tələsərək, Ondan üç çevirib getdilər. İbrahim xəlvətcə onların tanrılarının yanına gedib, İstezə elə dedi, Məyər yanınızda olan bu təamüları yeməyəcəksiniz? Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra bütlərin üstünə yürüb, Sağ əli ilə onlara möhkəm bir zərb endildi. Bundan xəbər tutan tayfası, Yüre yürü onun yanına geldi İbrahim onlara dedi Siz özünüz yonup düzelttiğiniz şeylere mi ibadet edirsiniz Halbuki sizi de Sizin düzelttiğilerinizi de Allah yaratmıştır Onlar dediler İbrahim için bir bina tıkın İçerisini odunla doldurup özünü de oda atın Onlar onun için bile bir hile kurmak istediler Biz isə onları çox səfil, zəlil bir vəziyyətə saldıq. Hilələri baş tutmadı, İbrahimə heç bir şey edə bilmədilər. İbrahim oddan xilas olduqdan sonra dedi, Mən Rəbbimə doğru, Allahın mənə buyurduğu yerə tərəf gedirəm. O mənə doğru yolu mütlə göstərəcəkdir. İbrahim müqəddəs torpağa yetişdiyidən sonra dua edib dedi, Ey Rəbbim! Mənə salihlərdən olan bir övlad bəxşid. Biz də ona, həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı, İsmail ilə müjdə verdik. O, yürüb qaçmaq, atasına kömək edə bilmək çağına çatdıqda İbrahim dedi, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör, bu barədə nə fikir əşirsən? O dedi, atacan, Sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksin. Onların hər ikisi Allahın əmrinə təslim olduğu və İbrahim İsmailə qurban kəsmək üçün üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə xitab etdik. Ya İbrahim, artıq sən röyanın düzgünlüyünü Allah tərəfindən olduğunu təsdiq etdin. Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdursa onu yerinə yetirdin. Allah sənə lütf edərək, oğlunun yerinə bir qoç gəsməyi buyurur. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu açıq aydın bir imtihan idi. Biz ona böyük bir qurbanlıq, Habilin qurbanlıq qoçunu əvəz verdik. Sonradan gələnlər arasında onun üçün yaxşı ad, gözəl xatirə qoyduq. Onu belə yad edirlər İbrahimə salam olsun Həqiqətən biz yaxşı əmən sahiblərini belə mükafatlandırırıq Şübhəsiz ki, o bizim mümin bəndələrimizdən idi Ona salihlərdən olan İshagın Peyğəmbər olacağı ilə müjdə verdik Biz ona və İshaga Peyğəmbərli ilə, övlad çoxluğu ilə bərəkət verdik Onların hər ikisinin nəslindən yaxşı işlər görənlər də var, Açıq aşqar özünə zülmədən də. Biz Musa və Haruna da Neymət, Peyğəmbərliyi bəxş etdik. Onların hər ikisini böyük fəlakətdən, Fironun əsarətindən, Yaxud suda boğulmaqdan qutardıq. Onlara yardım etdik, Və onlar düşmənə qalib gəldilər. Onların hər ikisinə hökümləri açıq aydın o kitabı, Tövratı verdik. Onların hər ikisini doğru ilə müvəffəq etdik. Sonradan gələnlər içərisində, Onların hər ikisi üçün yaxşı ad, Gözəl xatıra qoyduq. Onları belə yad edirlər. Musaya və Haruna salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əmən sahiblərini Belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, onların hər ikisi, Bizim mömin bəndələrimizdən idi. Həqiqətən İlyas da bizim tərəfimizdən göndərilmiş Peyğəmbərlərdəndir. Bir zaman o öz tayfasına belə demişdir. Məyər bütlərə ibadət etməklə Allahdan qortmursuz, Məyər siz yaradanların ən yaxşısını Allahı qoyub, Bələ, Bəl adlı bütə ibadət edirsiniz, Həm sizin Rəbbiniz, Həm də sizdən əvvəlki atalarınızın, babalarınızın Rəbbü olan Allahımı tərk edirsiniz. Lakin olar onu təkzib etdilər. Buna görə də qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcəklər. Yalnız Allahın müxlis bəndələrindən başqa. Sonradan gələnlər arasında onun üçün yaxşı ad, gözəl xatirə qoyduq. Onu belə yad edirlər. İlyasinə salam olsun. Həqiqətən, biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, o bizim mömin bəndələrimizdən idi. Həqiqətən, Lut da peyğəmbərlərdəndir. Ya rəsulum, yadına sal ki, biz o vaxt Lut tayfasına müsibət üzverdiyi zaman onu və bütün ailəsini xilas etdik. Yalnız əzab içində qalanlar arasında olan qoca qarıdan, Lutun övrətindən başqa. Sonra isə başqalarını iman gətirməyənləri yox etdik. Siz Şama getdiyiniz zaman, Səhər vaxtı onların yurdundan keçirsiz. Eləcə də axşam vaxtı. Məyər bir düşünüb daşınmırsınız. Həqiqətən Yunis də bizim tərəfimizdən göndərilmiş Peyğəmbərlərdəndir. Ya Peyğəmbər, yadına sal ki, bir zaman o, qövmünün küfrü üzündən yük və adamla dolu bir gəmiyə qaçmışdır. Gəmidə olanlar püş yatmış və püşk ona düşdüyü üçün məqlub edilənlərdən olmuşdur. Yunis gəmiyə mindiyi zaman gəmi yerindən tərpənməmiş, buna görə də sərnişinlər, yəqin ki, içərimizdə ağasından qaçmış kölə vardır demişdilər. Kölənin kim olduğunu bilmək üçün püş yatılmış və o Yunisə düşmüşdü. Yunis özünü dənizə atmağa məcbur olmuşdu. Yunis Allahın izni olmadan qövmünü tərk edib getdiyinə görə özünü qınayarkən, dənizə atılarkən balıq onu odmuşdu. Əgər o, Allahı çox təqdis edənlərdən, namaz qılanlardan olmasaydı... Yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Nəhayət o xəstə olduğu halda, onu boş bir yerə, sahilə atdıq və başı üstündə ona kölgə salmaq üçün iri yarpağlı bir ağac bitirdik. Biz onu yüz min nəfərə və daha çox kimsiyə Peyğəmbər göndərdik. Nəhayət olar ona, Yunusə iman gətirdilər, biz də onlara müəyyən vaxta deyil Ömürlərinin ahırına kimi güngüz aram verdik Ya Peyğəmbər İndi o müşriklərdən soruş Deməli qızlar sənin Rəbbinin Oğlanlar isə onların özlərinin, deyilə mi? Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq Və onlar da buna şahid olublar Xəbərin olsun ki Onlar öz yalanları üzündən mütləq belə diyəcəklər Allah övlad törətmişdir, mələklər onun qızlarıdır, onlar həqiqətən yalancıdırlar. Məyər Allah, mələkləri özünü övlad götürməklə qızları oğlanlardan üstün mü tutmuşdur? Sizə nə olmuşdur? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Heç düşünürsüz yoxsa sizin açıq aşkar bir dəliliniz vardır? Əgər doğru danışırsızsa kitabınızı gətirin. Müşriklər həm də özlərindən onunla Allahla cinlər arasında bir qohumluq əlaqəsi icad etdilər. Həqiqətən cinlər onların bu sözü deyənlərin qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Allahın mühlis, Mümin bəndələri isə istisnadır. Ey müşriklər, nə siz, nə də ibadat etdikləriniz heç kəsi tovlayıb yoldan çıxara bilməzsiniz. Yalnız cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. Cəbrail Peyğəmbər Əleyhissəlamə belə dedi: Bizdən mələklərdən elə birisi yoxdu ki, onun səmada Allah'a ibadet üçün müəyyən bir yeri olmasın. Həqiqətən biz səf-səf dururuq və Allahı təqdis edib şərinə təriflər deyirik. Müşriklər təkidlə belə deyildilər: "Əgər biz də əvvəlkilərin kitablarından biri olsaydı, biz də mütləq Allahın mühlis bəndələri olardıq." Amma onu Qur'anı inkar etdilər. Onlar küfrlərinin aqibətini mütləq biləcəklər. Andılsın ki, Peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən lövhə məhfuzda bu sözümüz deyilmişdir. olar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əskərlərimiz, möminlər, labid olaraq kafirlərə zəfər çalacaqlar. Ya Peyğəmbər, sən bir müddət olardan üç çevir. Və kənardan onlara bax Onlar mütləq küfürlərinin Aqibətini görəcəklər Onlar əzabımızın tezli gəlməsini mi İstəyirlər O əzab onlara yetişdiyi də Evlərində ikən Başların üstünü aldıqda Qorxudulanların Lakin yola gəlməyənlərin Sabahı necə də pis olacaq Ya Peyğəmbər Sən onlardan bir müddət üç çevir Və kənardan onlara bax Onlar mütləq küfürlərinin aqibətini görəcəklər Sənin Rəbbin Yenilməz qüvvət sahibi Mülkündə hər şəyə qalib olan Rəbbin Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən Tamamı ilə uzaqdır salam olsun Peyğəmbərlərə salam olsun Ələmlərin rəbbi olan Allah'a həmd olsun.